In 5, 4, 3, 2, 1 Guess who's back? till de tre vännerna och ta igen. Ja, ska du börja? Ja, jag har börjat spela egentligen. Nu kör vi. Fan. Ja, ja, ja. Mm. ja, se på fan. Ja, det... Är det bra med er grabbar? Ja, det funkar. Det funkar. Det funkar, det funkar. ja. Det är typ så mycket man kan säga. Ja, det är det. Jag, tänkte, jag ska ja. bara höja ljudet på er lite. Mm. Sådär, det där blir något bättre. Ja. Ja. Mm. Ja, ja. Eh, det är fredag, det är, nu ska vi se. Länge sedan vi poddade. Ja, det är nästan tre månader sedan vi poddade. Sist var fylle som var på år. På år. vad fan är det för jävla ut här? På nyår. Eh, På år. Flest... På nytt år. Ja, gott nytt år. Nja, no, nej. Det var ett Ja, precis. Nej, men. Eh, vi har bara inte tagit tummen och arslet. Och poddat, helt enkelt. Jag vet inte vad vi mer kan säga om det. Ja, nej. Nej. Nej. Men nu är vi tillbaka. Precis. Förhoppningsvis. De tre vännerna Då tar ju en revamped. Oh! Fortfarande med två vänner och tre ja, Vi borde same. ju verkligen byta namn. Jag vet att vi Eller hitta en till person. Vi tar med Erik. Tystnaden säger nej. <laughs> <laughs> nej. nej, nej. Han <laughs> kommer bara <att> skatta. <laughs> Men han <laughs> har skitat skatt. Det vore kul om hela Sverige fick göra det. Ja, precis. Ja. De två vi, har, vi har det typ så här, tre sekunders klippa. Då drar vi om den. Då blir det de tre, de tre vännerna och Erik. <skratt> um... Jag märkte att på Facebook så har vi nu bytt grupp. I en bytgrupp, eller, konversation. Där eh, vår tredje vän inte är med. <skratt> ja, men det är för att han aldrig svarar. <skratt> <skratt> dock, dock heter den fortfarande 3 och 2 igen. Fast vi... <skratt> Vi ja, har samlat tre. Kanske, <laughs> um, ska vi börja ta lite punkter? Vi har lite att gå igenom. Det kanske blir ett 12 timmars mm. avsnitt, men det märker vi. Ja, det får bli som det blir, helt uh, enkelt. Jag ska se. Är det jag som har lagt till den där? Av Martin. Ska vi börja nerifrån och gå uppåt? Eller vad är planen? Mm. Det kan ja. ja, Du börjar, Martin. Alltså. Mm. Uh, och då vill jag ranta på Schenker. De, alltså jag har inte varit med om. Eh, ja men jag snackade med Isak förut. Han sa att han aldrig haft några problem med om. Men jag bor väl inte så jävla långt ut i skogen anser jag. Men eh, de har haft svårt att hitta hit förut. Och jag har haft gått ut liksom till vägen och vinkat in dem. Och de har ringt och de hittar inte. Och det är svårt och det är läskigt. Det står en fucking skylt uppe vid vägen. Ja. Eh, gatan. Och sen står det liksom. Två stora jävla siffror på huset. Hur fan kan man missa det? Precis bredvid liksom vägen. Ja, jag vet ju vart du bor. Det är, liksom, ja. det är en stor 70-väg. Man svänger in och sen är man framme. Det är liksom inte ja, så att köra ser, alltså, vägen. Man ser nej, nej. ett hus om man åker förbi vägen. Ja. Liksom. Nej, men för det var, det var det jag snackade med farsan om. Jag kan förstå om vi säger att det är alltså långt in längst in på den vägen i ja. skogen. För den liksom slingar sig en bit. Fast det är liksom precis bredvid vägen. Jag fattar inte hur man kan vara så jävla invalid. Så det som var nu. För de har ju ringt och vad heter det? Åh nu hittar jag inte. Och då har jag fått guida om. Mm. Men nu så vad heter det? Nu så sket de hit. Nu vad heter det? Nu så. Jag kommer inte ihåg vad sa att de hade sagt. Men de sa något i stil med typ. Nej vad heter det igen? Adress går inte hitta. Och sen sa hade de lämnat det i paketet. Till närmaste posthus. Ja, istället. Ja, vad fan är det? Alltså, Jag blir helt jävla paff hur muppig man kan vara. Det är jag undrar liksom... det var därför man hade alltså typ skänker och DHL istället ja, för posten. För att man skulle ja, få exakt. det till dörren. Det är, ja, men det är ju det som är poängen. Och det är liksom, om du fucking bara använder en GPS. Då kommer det hit hur jävla enkelt som helst. Jag menar man slår din adress på Ja, på GPSen... min adress. Då är det liksom bara, åk på den här vägen och sen sväng höger. Sen ser du, vad heter det huset på den sidan. Ah, Okej, okay, då är du framme. Jag inte det, det, jag, jag förstår inte hur man kan vara så invalid Jag anser väl att jag, kan, jag har inte världens bästa lokalsinne heller Men Men herregud Jag kan ju slå på en GPS, jag kan ju fan söka på Google Om det är så Men de här invalida människorna Verkar inte kunna göra det Sånt där Och det, jag tror alltså... Det, det är ju inte första gången det här hände. Jag har tagit det är fyra gånger, och det är bara Shenkel som har haft det här problemet. Oh shit. Ja. Det lärde bara det... vara att de svänger fel i korsningen och svarar: Nej, äh, jag får inte tillräckligt med betalt. Jag ser att de inte har ja. det. Uh... Ja, men alltså, eller är det någonting. Är, har de något konstigt system? Eller men det där är det det själva? Ja, vi kommer att lämna ditt paket någon gång mellan 13:00 och. Eller så mellan 900 och 17.00. Ja, man lite... Då ska jag sitta hemma och vänta på det hela dagen. Nej, så funkar det inte. Ja, Schenker sa ju. De sa mellan 8 och 15. Ja. Och man, alltså, om en vanlig arbetande person måste ju ta ledigt från jobbet för att ta emot ett jävla paket. Ja. Ja. Jag tycker att det är efterblivet Ja, med all rätt så får du klaga. Men vad heter det? Men alltså skänker, jag har aldrig beställt genom dem. Jag har alltid kört. När jag beställer från Tyskland så är det DHL. Mm. När man beställer inom Sverige så är det postnord. Ja, men exakt. Det är... Jag vet inte, jag tycker att det verkar som att ja, men som sagt, vi har inte haft några problem med andra. Det. det är bara dem. Vad är det du har beställt för något då? Alltså det är massa olika saker. 3D-skrivaren. Jaha, jaha. Eh... Okay, okay kemikalie-dunkar till företaget och så vidare, så vidare. Ja, oh, ska vi... Jaha, oh. oh, oh, du. Skor jag inte. <laughs> och tal om det så har du även lagt till Braiddagen i Nepal i våran lista här. Den ja, just det. 25 där. november lär du till den. Oh. Holy shit! Eh, <laughs> det är en dag som, vad heter det, de blejsar sönder. De röker på och det är lagligt i en dag. Det är The Purge, fast fredligare. Det är om ja, jag kommer... väldigt mycket fredligare på något sätt. <laughs> det. Ja, ja, men exakt. Men jag vet som det... inte vet vad The Purge är, så är det en dag om året så är det tillåtet att mörda, stjäla, våldta och allting. Det precis... Alla brott är lagliga. Ja, det... ja, är det under, under 20... 12 timmar? Ja, i Rick and Morty så är det 24 timmar, tror jag. Okej, okay, okej. Okay. Men jag har inte äh... sett The Purge-filmen, för den verkar ju helt efterbliven. Det var ju 12 där. Mm. Ja, i alla fall... Eh... Och jag tror att det är, alltså de har väl någon slags, vad jag vill säga, påve. Men typ, överpräst eller någonting sånt. Och jag oh. för mig att det är på hans födelsedag, då får man... Ja, jag driver inte. Jag för mig att det är så. Don't med om on that shit. Men jag nej, för mig nej. att vara som. så. Det var ett tag sedan, som sagt. Eh, men jag såg ju den där dokumentären och det var ju liksom så här... Det var ju sju, alltså det, det var liksom så här... De sa hur mycket gräs som delades ut eh, under den dagen. Och det var liksom alla sprang runt med skitstora liksom påsar med gräs. Och liksom bara kastade på folk och typ bara rök upp nu för fan. Det måste vara rätt intressant ändå vad det har för effekt. Alltså slutar folk röka resten av året då? Ja. Jag, jag, jag, för, jag kan inte, jag tror inte att de tog upp det, men det var liksom, det handlar bara om den här dagen. Och jag för mig att de hade det här att i allmänhet så behövde man vara över 18. Ja, ah, okej. Okay. Eh, har jag för mig, men... det ah, var intressant. Eller jag, för, jag jag kommer inte ens ihåg om det är liksom uttalat lagligt. Eh, eller mer om det att alla bara gör det. Men det är som alltså så skip de i skolan till exempel. Ja. Den här dagen så skiter alla i att gå, i sk gå till skolan. Mm. Och alla accepterar och ja, så, så vidare precis. och så vidare. Ja, ja det skulle kunna ha varit något sånt. Jag kommer inte ihåg. Mm. Men det, det var bara en sån här grej som jag såg. Ja, men för ett bra tasen som jag tyckte bara var oh, skumt men asbalt. En cool idé. Ja, alltså men att... frågan är hur skulle det funka i Sverige? Alltså, om vi tänker det då... skulle inte funka alls. Nej, det är det men Om vi skulle säga att... ja eh... Om en vecka så måste, nej okej måste inte, men om en vecka nej, nej. Så, får, så kör vi så att alla som vill röker på vi skiter i det, bara alla gör det. Sen så, vad heter det var det ju här, om jag kommer ihåg rätt, någonting med deras religion att göra också, att Aa. de alltså att de tänkte att, eller de upplevde att Mariana eh, ökade deras eh, vad ska man säga Alltså de, de fick mer connection till typ andevärlden eller någonting, jag kommer inte ihåg. Ja, och, det blev en kristinbog och... Ja. Och vad heter det... Är... Om vi säger att det skulle vara så i Sverige, då skulle ju... Folk skulle ju, vad heter, bli krisna, Helt sjukt, alltså. Nej, men... Nej, <laughs> <laughs> men... Eh... Jag vet inte, jag tror inte att det skulle funka fucking taget. Nej, alltså det... Nej, är... vi är alldeles för icke... Heter det. Vad fan heter det? I jag vet liberala inte. liberala heter det. Ja. Eh, för att det, det skulle funka överhuvudtaget tror jag. Eh, det måste ju liksom vara gudat ja, från början. Det är väldigt skumt. Eh, Sverige är väldigt liberalt på, på många sätt. Men väldigt ja. konservativt på många sätt också. Ja. Mm. Mm. Hur, reagerar, hur reagerar om produkt man köpt är på rea dagen efter? ja jag. Det är så jävla surt. Det är surt och det har hänt mig typ 2-3 gånger så jag la till den här punkten. <laughs> För visst så var det ungefär ett halvår sedan jag la till jag... den här punkten. Men, men i alla fall När jag la till den så var det att jag hade köpt eh, typ två paket tvättmedel. Mm. jag bara, jag måste ta bara vad fan det lika bra att jag köper två. Så har jag. Så köper jag dem och det här var på en söndag. Och jag köpte dem här på Willys precis utanför mig. Okay. Mm. Och Willis har ju nya reavaror varje måndag Men ja. efter att jag hade tvättat liksom, gått och lagt mig vakna upp, så har jag fått ett mail från Willis där det står, å, veckans nya reavaror <skratt> Och då är det ju såklart samma jävla fettmedel <skratt> som jag har köpt Halva priset från den där jävla. Ja, det... fast, då kan det ju... jag tänkte att det skulle vara någonting som typ hörlurar eller tangentbord eller vad fan som helst Alltså om det är mat eller ja, matvaror, med... då kan det ju bara, ha ah, facket och köpa mer. Feta ja. till det lite. <laughs> jag tänkte, man, man borde ju kunna gå dit och säga, ja ah, tja visa kvittet och jag köpte de här igår. Nu är de hälften så, jag hade liksom... Jag tänkte att de godkänner det, det. Nej, jag, jag, jag testar inte, för jag har väl tvungen att låta i skolan. Nej, jag skulle, jag skulle <laughs> inte göra det även om det var så. så Nej, skulle jag, skulle, köpa jag skulle faktiskt försöka... Lite Do it for mer. science! Skulle det? Ja jag skulle göra det men det det, det det är väldigt Alltså jag har väldigt stora problem Med såna saker Eller alltså inte problem, problem Men jag har svårt att göra sådana saker Jag tycker att det är När man Alltså jag ska inte säga att jag försöker mygla sig Men förstår <laughs> ni vad jag menar ja. Man försöker tänja lite på reglerna Jo jo jo men samtidigt är Det, så här. det är inte som att han köpte dem för en månad sedan Nej han nej köpte nej, dem nej. Dagen innan, jag säger... nej Ja men alltså det kan, ja, alltså, en skott liksom tolv timmar sedan det, här, sedan var, det var på, på tvättmedel. Uh -huh. Vad har du köpt med? för? Eller det, ja, det var tvättmedel. Ja, ja var det var jag, jag hörde inte riktigt vad det var. Jag trodde det var typ någon matproduktaktigt. Ja, nej, nej. det var. Tvättmedel. Ja, men tvättmedel, då kan du ju stocka upp på tvättmedel för fan. Ja, du, kom ju, ja, du kommer ju tvätta mer gånger, hop ja, det, det hoppas, jag, jag. <laughs> hoppas jag i alla fall. Hoppas jag. <laughs> Men eh, sen hade jag också köpt, eh, jag köpte läsk om för någon vecka sedan. För jag skulle ha att spela biljard hemma hos mig. Ja. Det ja. var men jag köpte läsk. Ja. Här på Willis. igen. Eh, och det här, det var också på en söndag tror jag det var. Och sen på måndag så är det så här, åh, här, nytt pris för just den här premieläsken som jag hade köpt. Och var det var så här, 95 plus pant. Och du hade, köpt för... hade betalt 11 kronor eller någonting För oh. två flaskor Så jag, fan <laughs> <laughs> Men om jag skulle köpa en tvättmaskin Och sen dagen efter Så är det 2000 kronor 23 på den Då hade jag varit arg på LG oh, Ja, det är det, det, det, det jag, jag tänkte det. på Men det funderar jag på Jag funderar, i julas så, så tänkte jag köpa En ny skärm uh. Och då låg den på, på 2000 tror jag Och den kostade tre vanligtvis Ja, alltså det är ju svinbra pris men jag känner inte mm. att jag kunde punga ut 2000 just då. Mm. Och sen så har jag gått och väntat på att det skulle vara rea på den här skärmen. Men det hände ju såklart aldrig någonsin. Och så mm. var jag ju köpte en annan skärm nu rätt så nyligen. En annan ja. sen tror jag. Och sen här om häromdagen så länkar Victor att Ainet har så här, vår rea. På den right. skärmen jag tänkte right. köpa innan. Så jag, jag känner igen det ganska... Alltså ja, så jävla surt. Ja, det är verkligen surt. En sak som jag tyckte var skumt eh, när jag köpte mina astrohalurar. Ja. Eh, då så var det ju. Det var 30 procent att vara. De brukar kosta 15-1600 tror jag. Och, kostar ja. om eh, ja. och då kostar de 1000 spänn. Och då var det. Då jag. Farsan övertalar mig att varget, bara, nej men varget, de kommer säkert gå ner ännu mer pris. Och jag bara okej, okay. jag är lite väl på farsan. Han brukar vara duktig på här saker. Och sen varget, var det så att han hade fel på en gångs skull. <går> eh, men de var på igen. Kort efter det. <går> eh, men då var det bara de vita. <går> Och jag har ju liksom så här alla mina eh, ja men typ spelprodukter i allmänhet, tangentbord, mus dataskärmar, chassi allting är svart och rött sen har jag headsetet som är vitt bara för att jag orkade inte att lägga fem under jag spänt till för svarta hörlurar istället men då är jag tekniskt sett, om man har en produkt som är på rea, vi säger att man vi tar ett kylskåp eller någonting och så finns det i rost, rostfritt stål eller vitt det är samma pris på dem men sen så blir det ja. rea på de vita bara om du ja. då köper det vita kylskåpet på rea Sen kommer du ja. tillbaka dagen efter och vill byta till det rostfria. Eller kanske inte dagen efter utan veckan Jag tror inte att det funkar så. Nej, för men NetOnNet Net har ju den grejen. För jag köpte ett tangentbord eller om det var ett headset på rea en gång. Det skulle kosta ja. tusen spänn egentligen. Jag köpte det för 700 eller något. Och så pajade det och så skulle jag byta. Då fick jag ut nytta nytt av dem. Ja. Då hade jag ju haft möjligheten att ta dem i en annan färg. Ja. Men det är ju skillnad. Fuck system, here we go. <laughs> Ja, jag vet inte, det är världens jävla, och det är, men... Och de, de lägger ju lägga ut såna, eller annonser, eller man ska säga, eller de har på såna grejer för att folk inte vill köpa just de här färgerna. Mm. Men... Jag vet inte, men... Är det verkligen så jävla stor skillnad i popularitet på typ, två olika färger som ja men svart och vitt? Nej, det borde inte vara jättestor. Nej, jag, jag tycker inte det heller, men det ja, det det så, så borde de väl liksom beställa olika fans. Ja, ja men exakt. Men de har väl de, de, de har inte funnits så länge så de har haft god tid på sig att inse att de vita inte säljer lika bra. Ja. Så inte att köpa in dem tills de går slut. Nej. <laughs> Sen, sen var det inte världens liksom bara med färgen i och för sig, men det var bara en sån här konstig sak som jag tyckte. Ja. Sen, sen, det som har skumt också, alltså varför skulle man inte betala 500 spänn mindre för att få några vita istället för några svarta, om det inte är livsviktigt? Tycker jag i alla fall. Ah, nej, det är så... ju 500 spänn är ju inte två, alltså en pizza, <laughs> eller två liksom. Men... Jag vet inte, jag fattar inte riktigt. Ska vi ta någon ny punkt? Vi har sladdrat på det här ett tag, tycker jag. Ja, jag har, den här för Victor har lagt till här. samma färg på kläderna över och under bältet. Den är rätt nyfiken på vad du ska säga om den här. Äh, ja, men det, men det var, det har jag tänkt på lite. Jag har ju oftast inte samma färg. Jag har, jag har ju mm. blå kinos. Ja. Jag har inte en blå tröja. Nej, exakt. Och när jag menar gråa eller svarta kinos, då kan jag ha blått på tröjan istället. Ja. Och mm. liksom, det, det går ju alltid för. Men sen har jag ju sett folk som har... När man var en kompis på, på tullängen hade liksom grå, grå jeans och sen grå munktröja. Han såg ut som en ja. du alltså, jag menar. Jag vet precis vad du menar, för jag gjorde så när jag var yngre. Jag gick på en klass... Det här, alltså, jag ho hoppas att det inte finns några kortbörjar. Men jag var ju väldigt, väldigt blond när jag var yngre. Ja. Och väldigt blek. Och sen så på en klassfest, så... Jag driver inte, jag gick på klassfesten med bara vita kläder. Åh, oh, shit! Ja, jag såg ut som ett jävla spöke. Men alltså, alltså, vita <laughs> jeans! Här kommer Martin från Kukluhus-klan, rider på ja. klassfesten! RANS! Rans! <laughs> Nej men jag, jag, jag vet precis vad jag menar Alltså att man ska ju försöka ha minst två färger på sig Här kommer ju dock, dock problemet. Jag har Back. svarta jeans Och jag har även endast svarta t shirts Jag har Varför även då? endast svarta munktröjor Och alltså crewshirts och grejer Det är väl jävligt dumt? Nej det är inte jävligt dumt, svart är min färg för övrigt, om du skulle väga 400 kilo, vilken färg har man då på alla kläder? Va? Svart Om du svart... väger 400 kilo, då har du inte kläder på dig? Nej det kanske, men jag tänker så här, svart döljer allt. Alltså har du svarta kläder, alltså du kan ha, du kan massa flaskor sprit under. Du skulle, lätt kunna, du skulle lätt kunna gömma en hund under tröjan. Varför tröjan. skulle du behöva gömma en hund under tröjan? Ifrågasätt inte mina scenarion. Vart ska, vart ska du smuggla en hund? i Danmark. Är <laughs> <Nej>. hundar <laughs> olagliga i Danmark? Nej, men om de är nyfödda så får man inte köra dem över gränsen till exempel. samma, irrelevant. Ja, det är så really? Ja, så. Uh, de är inte... Nej, det är smittrisk. Precis. Nej, men nyfödda? Ja. ja. Men det är föds såna... de med Ebola? <laughs> <laughs> Nej, men... Ja, <laughs> danskarna inget... föds med Ebola, Martin. <laughs> det är common news, common knowledge. Ja. Nej, men det är det jag menar. Jag, alltså... Ja, ah, jag ska köpa nya t-shirten från mitt favoritband. Ja, ah, gissa vilken färg den finns i. Ja, ah, svart. Sen alla bara, ah, men då kan du köpa blåa jeans. Men jag vill inte ha blåa jeans, för jag tycker inte det är snyggt på mig. Jag tycker det är skitsnyggt på andra, men inte på blåa... mig. Blåa... Ah, ja, Alltså, okej, okay, alltså ah, jeans, okay, jeans Jo, men blåa jeans. Ah, ah, ja, precis. Men det, det är jag har svarta jeans. Ibland har jag så här stentvättade svarta, så att de är lite gråsvarta, Men det är svart. Jag springer även snabbare. Grå? <laughs> Va? <laughs> Gud... Everyone knows the everyone knows the black iPhone runs faster. Don't you get it? Because whoa, it's black. It's whoa, fucking racist. Whoa. That's the point. I'll try painting my computer black to make it run faster. <laughs> Now it doesn't work? Download more. Oh, whoa, whoa, whoa. I don't know. Nej, men på kostym så ska man ha samma färg. Ja precis, ja. vad är det för fel då då? Men du har inte det varje dag och det skulle vara lite fint, det... ja, och du exakt. ska matcha skärpet med skorna och du har, en, du har ja. nu slips och näsduk och lite annat sånt. Uh, så det blir ja jag tänkte, ju inte... du, ska ju, du ska ju bryta med slipsen och skjortan. Nej, men det måste alltså... man på sig in som munktröja i samma färg och <laughs> sitter kuttriggad med MacBooken och bara spelar Hearthstone eller något på Jag skolan. tror att jag... var det var? En snubbe som när vi gick ut nian så hade han eh, svart kavaj, svarta, eh, vad heter det? Kostymbyxor, svarta skor, svart skjorta och svart slips. Oh, shit. Och, han, och sen har han håret färgat svart. Alltså, skulle Vart, han alltså, få begravning direkt efteråt, eller? Nej. Mm. Det, är fan, det är för jag mycket svart. För det jag, menar, för jag, alltså, jag, jag har ju fortfarande, jag brukar ha en keps som är rätt färgglad. Mm. Och sen brukar jag ha typ vita skor. Jag bryter ju ändå där. Det kanske inte är tillräckligt i och för sig, men... Alltså, jag skulle lika gärna kunna ha min svarta keps och mina svarta skor och vara liksom... Tvetsbil. Va? har en vit mobil också. Det är ju Ja, jag har ett svart skål till den också. Aaaaaaahhhhhh! Vad är det här? Gör Ja, men som sagt, ni vet ju hur jag brukar se ut. Jag brukar... Flanellskjorta. Jeans i antingen svart eller blått och sen bärsaskor. That's the way you do it. Och det var triotöjens modetips för den här veckan! Hahaha! Vad fan hade du? Du skulle ju ta töjens ah, life-tip. Jag, jag hittade inte töjens livsråd, här till, här till men jag kom på att jag hade inte sparat ner listan som jag gjorde, så det saknas. Så vi tar det en annan gång! <laughs> ah, <okay. laughs> eh, ja. Jag är även den här, eh, vad kan man göra för att få original pannpizza roligare slash godare? Eh, jag det tror det? att det också är du, Viktor. Det är Ja. ja. Behöver ha... man det? Nej det ja. behöver man inte, inte alltid men jag vet ju, vad heter det varsan tjej bor bredvid eh, vad heter det, Dafgårds alltså eh, outletförsäljning eller vad man säger <laughs> nice. eh, Det är typ här. man kan köpa ett åtta pack pannpizza där det kanske bara är ost på halva eh, och du får åtta stycken för 20 spänn Fan wow, vad nice. Ja det, menar, det är liksom, det är svinbilligt Eh, och då är det så självklart, för att piffa upp dem, det behövs piffa upp dem ungefär. Ofta ja, ha skulle... på extra ost. Eh, sen gillar jag även, det här måste man dock ha testat innan, för curryketchup. Det är så jävla gott. Ja, men typ i Tyskland så äter man curryvurst med curryketchup. Eh, alltså det är ju är lite så Jag blir besviken på vad jag hör. Ja. Alltså det, ja, det låter inte gott. Jag tyvärr. vet att det inte låter gott. Första gången jag åt det, väldigt skeptisk. Det är svingott. Det är men vad fan svingott. var det? Det var någonting som jag åt för inte så jättelänge sedan som som var verkligen en sån här sak. Det lät inte gott alls, men det var fan gott. Jag vet inte. Det var, nej, jag skitsamma. Nej, ah, jag tror inte att jag smakar det var faktiskt. Är det någon som faktiskt kan säga att de vet att bajs smakar annorlunda jämfört med vad det luktar? Jag vet inte, jag, inte, jag, har, jag brukar inte fråga folk det om nästan, de äter bajs. Det är nästan en Reddit AMA-tråd. <laughs> ja, fast då, vad är målet med denna fråga? Och Få reda på vad bajs smakar Ja men antagligen med det. Alltså det finns ju en anledning Varför man säger att någonting smakar skit Ja jo men Någon måste jag mynta myntat det här uttrycket Genom att faktiskt ha smakat bajs Ja antagligen Vi måste få tag i den personen Världens bästa fråga Skulle ni hellre äta Bajs som smakar som Chokladpudding Eller chokladpudding som smakar som bajs Alltså, åh, <skratt> Nästa fan, punkt, ja! Tuggar ni sönder riskorn? <skratt> ja, jävlar vad Victor har lagt in här. Ja, men det är ju för att de är från november vad nu. Tuggar ni tuggar sönder riskorn? Ja, det... Alltså, om du äter kyckling och ris. Eh, man tuggar ju på... Kyckling. Det är inte som att jag tuggar sönder alla. Nej, för det var det jag också skulle säga. Alltså, de som blir man sönder tuggade i processen... Ja, ja, de tog jag sönder. De ja, som ja, inte exactly. blir det, de suger ju bara i mig. Ja, ja. De, de är ju tillräckligt små för att bara köra rakt ner i halsen. Ja. Ja. <laughs> men, men, så det känns ju liksom onödigt att göra det. Ja, no shit. Jag har liksom, jag i mig där när jag käkade ris och bara, jag körde ju bara i mig. Jag är som en gås. Jag bara sväljer allting helt. <skratt> <skratt> nej, vad då? Är det någon som har, gett, har sagt till dig att barnen, nu men nu tog guld var det ju Nej, nej, det var det vi ville veta om ni gör det. Det är någon, någon sådär med att man ska tugga 30 gånger innan man ja, ser. Ja, men fan det är vem Jag hinner tugga för... 30 gånger. Det alltså, men Man har ju, ju... tid? Jag menar alltså, skollunch, skol, skol på 40 minuter som exempel. Jag brukar äta en ja, men hur... till två portioner ibland en och en halv beroende på vad det är för mat och beroende på vad jag, om jag äter frukost eller inte och så vidare. Ja. Om jag ska... Vi har det... Vad heter det? Korvstrågan och ris som exempel. Ja. Men menar att när jag tar varje tugga så ska jag tugga 30 gånger? Men är det inte 15 eller 10 Alltså, jag har jättesvårt att tro att det är... Det är ju sagt. ineffektiv tuggning. Det är det, man använder ju hela... Alltså alla tänder. Det gäller ju att effektivisera det, Så man bara behöver tugga typ två gånger. Ja, Men alltså, alltså, jag har ju bara en handsling. Det är en så en tans, att du tuggas set and mount varenda gång. Utan... <laughs> två gånger <jag> tugga, ja. Då <laughs> får vi ju börjera. Alltså. Kanske få en eh, speciell seg kycklingbit eller något. Ännu en gång. Jag äter som en gås. <laughs> Allting rinner det bara ner i... Är det inte en som har typ så här tänder i halsen eller vilket djur det är det? Jag har ingen jävla aning. Jo, oh, det är något djur som jag sa. Kalle, du fick reda på det. I, I had this weird experience where I shoved <skratt> my dick down his throat. Väldigt <skratt> svårt att få ut den efteråt. Det är sån jävla anti-rape kondomen. <laughs> Nej, oh, oh, jag får rysning jag bara av tanken. Kalla bara bad experience. Nej, actually not. <skratt> Men det var trevligt alltså. Okay. Jo ja, haha. Ja, oh, yeah. oje. Twist! Skolfoton. Twist. Naha, skolfoton? Ja, skolfoton utreds, kan tas bort har du lagt till. Är jag? Ja, du. Ja. Oh, det, alltså vi måste, vad heter känna här, nya punkter känner ja. eh, nej, men vad heter det? De, jag kommer inte ihåg hur du var, men jag såg det i tidningen. Ja, de har ju snackat om att eh, eh, skolfoto inte ska tas på skolan i allmänhet för att eh, alla har inte möjlighet att eh, få ett, om man säger så. Man har inte alltså att att betala. Om... Nej, exakt. Men det är ju inte obligatoriskt att om du är med på det så måste du betala. Under gymnasiet gång, hur många skolfoton köpte ni? Ett, Noll. två... Nej, jag köpte ett per år. Jag köpte ett per år. Jag, jag köpte har... inte ens vid studenten. <laughs> det va? Eh, jag kommer inte att köpa... Eh, jag har inte köpt något under gymnasiet. Jag har inte varit med på något skolfot. Jo, ett kanske jag varit med på. Det var bara miss, liksom. Eh, sen köpte jag köpt det i nian, just för att kul grej, typ. Eh, och sen har jag... Vad va fan ska man köpa det för? Det är för att det är trevligt att ha. Men man kan ja. ta du, ska, du ska titta tillbaka på tiden och titta på vad ful du var <laughs> Det är typ vad jag gör på varje jävla skolfoto. jag vad heter... Liksom, man tittar på skolfoto bara, vad fan tänkte jag med? <laughs> det ser ja, ut som jag en jag jävla ser. våldtäktsman från Luleå eller någonting. Jag gör det alltid. Ja, men... <laughs> Nej, jag men, bländar ju... in mer nu för tiden. Nu <går> är frågan, kan vi ha den här bilden som veckans, eh, vad heter det? som veckans bild? Jag skickar Va? den på, på våran 3.0. <går> den, den där blir väldigt... Smooth, bra. Kalle. Vänta, jag har också, jag du... tror jag har någon fin bild på mig också. Om vi ska <går> du, jag tror att Filip har ungefär 1500 bilder på mig som är i Steelman där. Standard. Jag, alltså, vi har så många fina bilder på dig, Mark. Ja, men det är för att jag inte... Förut, jag har ändrat jättemycket attityd om det. I nian, eller oh, i nian ettan ungefär, ja. så jag hatade att vara med på bild. Eh... Och ja, det handlar om så här... vilken mängd alkohol man har i kroppen. Ja, ne nej, nej, nej. Inte <laughs> överhuvudtaget. Utan, vad heter det... Om jag var med på bild och jag tyckte att jag såg lite konstigt ut, då vad heter det bad jag folk att ta bort dem direkt? Mm. Men eh, sen typ efter halva ettan så eh, tyckte jag, Började jag tycka att det var askul och typ eh, Vad heter det? Fotobomba folk eller vad fan säger man? Jo, ja, det heter det. Ja Jag tyckte att det var så svinkul hela tiden så var jag med <här> på massor av bilder sen typ, slutade jag bry mig <här> Oh, nej. Ja, Nej, skolfoton är onödigt dyrt. Det är så överbetalda fotografer som hyrs innan skolan, tyvärr. Det, det är nog mitt största anledning. Alltså, menar om det vore så här... Vaha, en av lärarna har en kamera, vi tar bilder. Så bra, fine, skicka ut dem till... Men hur dyrt och... kan det vara egentligen? Det är dyrt. Det är orimligt eh, alltså dyrt för, för... för bildkvaliteten. Ja, oh, ja, Jo, jo. Nej, men alltså för... Om vi säger att produktionskostnaden för... Företaget som gör det, hur dyrt kan det vara? Det är dyrt för att de gärna sk skriver ut alla bilder, skickar hem något till mig och säger ah, tja, Ta bilderna du vill ha, skicka tillbaka Aha. resten mm. och jag, bara, jag vill inte ha några bilder så skicka tillbaka allt, och de har skrivit ut fyra bilder i onadan. Det är ju skitdumt mot miljön ja. också jo, jo. Ja, det, Jag tycker inte alls om fotoföretag som gör det, det är mycket bättre om du får se uh, det på bilderna på hemsidan Men Ja exakt har... Vem, vem, vem vill ens ha fysiska foton? Jag! Ja men alltså ett av fotorna vill man kanske ha fysiskt. Ja, Resten vill Jag ju ha. jag ju vill ha dem i en zip-fil. Så bra, fine, den är uppladdad på din server. Så, klick, färdigt. Ja. Om någon om om om om om kunde Oj. säga att när jag tar den här bilden nu så kommer det att kosta hundra spänn du får den i den här upplösningen och så, så får du den i fil så att du kan pilla med den själv om du vill få bort en finne eller vad fan som helst. Mm. det att eh, också jag har slutat på mitt skolfoto från nian eh, ja. jag har svin mycket finnar där. Okej. Okay. Det hade krävts en sekund i Photoshop för att ta bort det grövsta bara för att bilden ska vara an, alltså anhelägen att hänga upp på väggen. Ja, mm. ah, nej, här har du den man... här versionen. Pang. Du ja. då. Ja, och istället så att jag ska ha ut typ så här en halv miljon kopior som ingen kommer vilja ha. Ja, som de här, heter det, plånbokstorlekarna. Man bara, ja, jo, men vad bra, köp 20 stycken, ja. kan vi ge till farmor, farm ja, ja, finns... Lägg ut och annonsera bort på blocket som stockfoto, det kanske någon de som förstår köper. Ju, De förstår jag inte riktigt poängen med. Nej, finns det, alltså men det plånbok är... har inte så här bildfack, finns det ens plånbok? Nej, men varför, nej. Varför, varför ska man ha en bild på sig själv i sin egen plånbok? Nej, nej, det ger så... dem till några vänner, alltså släktingar och några vänner typ. Jaha, Det är seriöst i Ja, jag är ja. ja. Nej, det är What? för att du ska ha som en liten post-it-lapp på din skärm, Martin. Så du ja, men, jag, kan se jag, fin du ja, men tänk om jag sedan. vill vara... Ja, men exakt, jag <laughs> tänkte säga det. Man var jättehettigt att titta ner i plånboken bara, mm, fan vad hård jag blir när jag tittar på den skärmen. Nej, men nej. Fan det ska jag göra, Jag ska nästa gång jag lyfter sig, jag, jag kommer nog inte ta någon mer sånt foton. men jag har säkert något sånt foto någonstans. Ska jag ge er två stycken var, bara ah, ha den i plånboken. Jag får en bild på dig i ah, A1 storlek, när du har den här som vi hatten så han kan sätta på väggen. Åh oh, fan oh, nice! Ja. Det borde faktiskt fläschigt. Den ja. ska vi ha som avsnitsbilden när vi kan. Jag har flera. Okej, vi ska ha alla i ett collage så sen när man zoomar ut så blir det Stalin. <laughs> det är kul. Men eh, när det var, det vet det, du var på studenten, då tog jag ja. med min, min egen kamera. Fotade runt ja. det här och där, när vi var på flaket och allting. Och när de väl fotograferade mm. då var alla inte med för vi vissa sig. Ja, exakt. <laughs> Klassisk infomedia. Eh, så på det fina, citattecken, fina fotot så är inte alla är med. Och uh -huh. på mitt individuella foto som de tog är min vita skjorta väldigt, väldigt grön, för de har inte color correctat alls. Och när jag oh, får det här oh. i jävla utskriven bild som Visst, jag bara nice, slänger in i scannern, skannar den. Jag får ju bara 300 dpi. Jag får ju inte, uh -huh. kvaliteten blir inte så jävla bra så att jag kan föra in i en uh, Och hade jag då fått filen istället hade jag kunnat göra det. Ja. Uh -huh. Men, eh, ja, ursäkta. Nej, jag tänkte bara det här med att och så tar de svin mycket betalt. Och fotografers ursäkta. Ja, är, ah, men här har jag köpt kamerutrustning för 20 000 och så ska jag fotografera gratis, eller vadå? Nej, men det ska ju inte kosta 2 000 att få några jävla bilder. Det är det ja, jo, men det är som, det jag menar. Som privatperson idag, för 5 000 spänn så kan du gå ut och köpa en helt okej okay systemkamera och ta egna bilder. Visst, du har inte Ja, du kan skaffa en bra Ja, men det är det jag menar. Plus att idag har vi så pass bra kameror i mobilerna så att du kan utan problem ta ja. en snygg bild med mobilen. Vill ni veta hur gett mitt CV var? då. Alltså, vad heter det... Ehm, nu när jag e, i det här företaget som jag snackar om nu som jag ska på intervju hos. Ehm, jo, jag har ju en projektorskärm, vad heter det, på mitt rum. Ja. Ehm, jag drog ner projektorskärmen jag, satt, jag hade linne på mig. Jag satte på mig en skjorta. Eh, så att man bara... Alltså bara så mycket så att man... Eh... Såg över kroppen. Ja, exakt. jag hade inte så under. Alltså... Ja, exakt. Jag hade det. Jag tänkte mig här Nej. news anchor som står framför en bänk. I så här kostym och grej. Sådana här kliver ut utanför. Så är det såhär speed och så är det så här extremt uppdrag. Ja, det var typ det. Och sen så tog jag... Vad heter det? Och sen så tog jag bara min... Eh, min mobil och liksom tog en selfie i stort sett. Och sen kristade in det på CV. Et. Men Nej. det funkar i alla fall. För att ja men nu ska man ju på... Ju så. Jag... jag vill bara till där. För att man ska se få en aning om hur det ser ut. om det är liksom... Ja exakt. Eh, när jag sökte jobb i, i Lund nu. Jag sökte sommarjobb i Lund. Eh, så var jag, jag tänkte nu ska jag ha ett bild på CV för det. För min gamla bild som jag hade förut är lite så här... Vad heter det? Det är bara typ en selfie jag har haft. Bara för att man ska se hur jag ser ut. Det jag bara, nu uh -huh. ska ju passa på. Och så tog jag den här bilden. Det jag står i Danmark och tar en selfie. <laughs> ah, <laughs> ja, ja. Och så fan är det vignettfilter uh, eller? Ja, ah, ah, det vet du fan. Ah, ja, det ser lite så. Jag, jag bara, det här blir perfekt Om man söker jobb i Lund så måste man bara Jag har ju varit i Danmark så jag kan ju prata lite dans Jag vill ha bra Med choklad Jag känner vad jag känner mig. Ja det kan vi ju passa på att tipsa om Karsten Torbjörn, Alltså, om ni oh. inte vet vem det är, eller om ni har hört lite av det förut, gå in på hans Facebook-sida och så tittar ni igenom Vinebröds trilogin på åtta avsnitt. <laughs> alltså, det är det bästa, oh. Första avsnitt bara. Vinebröd trilogin åtta <laughs> avsnitt. <laughs> <laughs> ja men det, alltså, det är en ideologi med åtta avsnitt Viktor. <laughs> ja, vad är det du förstår? <laughs> <laughs> men fatta vad heter det Hur tråkigt det måste vara för en dansk Att titta på det Alltså att det inte är mera skitsnack Om honom från danska hållet Är ganska krävsamt ja. ja, Det är ju inte elaka skämt egentligen Nej, det är nej, nej vad heter han låtsas ju bara Prövande danska ja, ja men exakt och det är ju för att eh... Jag vill inte säga dansk är ett roligt språk, men det bidrar till komedin för svenskarna, skulle jag vilja säga. Ja, Och ja, sen så ja. en tog jag in karaktär. Så det är ju inte Diss. egentligen mot danskarna, eller liksom mot Danmark eller någon dansk. Nej, utan det är ett bara... för honom att göra sin karaktär ännu roligare. Ja. Det hade ja, lika exakt. gärna kunnat varit norska, eller finska, eller tyska. Det är bara ja. alltså att det blev danska ungefär. Tyska br brukar inte vara lika roligt. <laughs> Nej, nej, Men det, danskarna det. kanske kollar på som att han försöker vara svensk. Ja. Och så, det är också en möjlighet. För alltså, det är inte danska, det är inte svenska han pratar. Utan det är liksom mitt ja. Det är ju danska. Ja. Ja, typ. mm. Pinsamt med Logitech Support. Logitech Support. Utveckla. Jag vet inte om jag har nämnt det här innan i podden eller om man nämnt det någon gång i Teamspeak. Men vi kör igen. Jag gick in på. Mitt headset pajade ju i november. Ja, just det. Så skulle jag skicka tillbaka till reparation på till Logitech. Och då gick jag in på deras hemsida. Deras hemsida var på engelska. Men den såg att jag var på Sverige. Eller på i Sverige. Ja. Det var typ en svensk flagga eller någonting uh, och det var, men det var engelsk text. Ja. Mm. Så Då känner jag bara, ah, men jag skriver på engelska, liksom. det kan ju bara vara att den är typ, uh, jag vill inte en svensk support som jag medar till. Ja. Så jag skrev hela mitt ärende på engelska, funderade så här med två ord bara, fan säger man det? Mm. Jag tror det var som liksom, kopa för ena hörluren. Mm. säga det fundera på det. Uh, till tills som mejl i alla fall jag fick tillbaka ett mejl på svenska där det stod tack för att du kontaktade Logitech support. Jaha. <laughs> uh -huh, Okej. Okay. Uh, så väntar jag typ en två dagar fick ett mejl och hej Viktor, tack för att du kontaktade Logitech support. Det här är ju helt klart någonting som uh, ett uh, RMA är, eller vad fan det kallas Skicka tillbaka den till den här adressen. Men det var någon adress nere i Europa. Så det var ju inte svenskt. Men han skrev det på svenska. Ja. Ja fan. Och så sa han. Att enklast är att ta kontakt med stället jag köpte det med. Via. Så kan de sköta. Vad vet du. Åter. Att de skickar tillbaka något. Ja, precis. Mm. Så då fick jag kontakta webbhallen också, tror jag, tror jag var. Mm. Men det är, funkar bra. Förutom liksom om skriver på engelska, så ja oh, men hej! Fan! Men det där har jag också gjort förut, för att det, det framgår liksom inte. Nej. För vissa företag, som, även vissa svenska företag, nu kan jag inte komma på något som jag gjort det med bara för det, men så... Alltså hemsidan är på svenska Men sen är formuläret på engelska Och så fyller man ju i det på engelska Självklart då ja. ja. Och sen så som du säger så får man tillbaka mail på svenska Jo, ja. Hallon eh, ja. Har det Har jag för mig. Jag har även kontaktat deras support tre gånger nu Och fortfarande inte fått svar Så jag funderar på om jag ska boykotta de jävla idioterna Men Jag har gjort jättebra grejer om Hallon Ja, det funkar jättebra Bara att ingen kan ringa till mig Ingen alltså, kan ja, ringa det. till mig. Det går inte. Direkt, så fort man ringer till mig så kommer man till mobilsvar. Ja, just det. Och jag det mailade till dem ja. en gång. Fick hjälp. De bara, men fine. Vi startar om ditt simkort på servern. Vad fan det nu var. Så kommer det funka. Ja, bara, ja men fine. De startade om det. Det funkade i typ sju sekunder. När farsan testade och ringa mig. Och sen så slutade det funka. Mm. Mm. Jag har att de två gånger. Du Jag har inte fått svar. Jag, jag fattar inte. Så jag, Antingen om det är simkortet eller... Sånt. Jag ska testa en grej dock. Jag har ju två simkortsplatser på min telefon och jag ska byta plats på den. Men då borde det inte ha funkat när de... Eh, när ja, de nej. Det är ologiskt om de startar om då det funkar. Någonting. Ja, precis. Så jag menar det, om de ska skicka ut ett nytt simkort eller vad fan som kommer hända. Ja, väl se. Ja, ju så så. Ja, vi vad heter det? nästa punkt kanske? Jag, jag tänkte, har inte listan uppe, så jag var jätte... Det är tycker jag är en nyhet. Apoteken tar bort handsprit efter ungdomsfylla. Ja, den ja, är ju ny. Ja, för jag har för mig, jag läste det också. Ja! Bara, bara innan det här nu, för ja. visst är det eh, handsprit och så t och så vidare som har... Ja, kanske är relevant för en massa andra grejer i sig också. Men har inte det kräkmedel i sig? Jo, det heter denaturerade ämnen. Och det är, de, de är... Oftast är de ju färgade... Så att det ska se att åh oh, det här är inte bra typ te-röd te-röd är ju färgat rött det är oss... inte det är klarvetska vi lärde oss i kemin hur man neutraliserar det i, i åtton. Hade ni Åsa eller nej jag ska ha ha ha ha okej, ha var ha ha okej, ha ha Okej nästa. <laughs> ah, eh, där det här har ju redan hänt att de har tagit bort Eh, produkter från, mm. eller att polisen ber apoteken tillbort bort mm. produkter från England. Det hände förut med acetonen, när Spice var som högst. Mm. Eh, då ville de att de skulle ta bort aceton, för det var ju jätteenkelt att göra Spice. Bara, när jag kunde gå till ett apotek köpa aceton så har du ju <laughs> halvvägs där, liksom. Mm. Eh, så det tog de ju bort. Det finns på några ställen, då, men det var svårt att få tag i. Ja. Mm. Och nu har då polisen upptäckt att det är många som typ forstas in på sjukhus och sånt, eh, Många ungdomar, de här typ under 15 eller runt där. Ja. Eh, 15-17 år i Karlskoga, står det in i eh, Sveriges Radio. Eh, och där har de då groggat på alkohol för att Nej, bli fulla. Men vad fan, alltså hur, vad då grogga på alkohol? Hur går det till? Det är inte så jättekonstigt för alkoholen innehåller etanol. Det är en bra bit av alkohol. Ja. Och sen är det ju propanol någonting. Jag läste ju det här på nyår. Där jag köpte en alkohol. Jag bara, fan det är inte så dumt. Det innehåller bara två saker. Sen testade jag och klickade den i min mun då. Och det smakar helt okej. Okay. Det brände lite i näsan. Men... Mm. Alltså det måste ju vara som ett ganska bra hembränt egentligen. Ja, alltså när det är hembränsle, för att ha... jag Nej, när det är hembränd så vill du inte ha metanol för metanol blir mycket surt och det är giftigt för oss. När det bryts ner, det är det som gör det blindt. Och bakfull. Fast, ja. <laughs> så är det ingen metanol så är det ju rätt så bra. Det... Men visst är det där också för i vin så är det ju mer metanol än vad det är i sprit till exempel. Vad oh, ja, ah, jag får mig. Ja, jag Nej, nej, jag, inte. Nej. jag vet jo, inte. Ja, det är ah, alltså, något jag... sånt där. För mm. alltså, vinbakfyllan, om du bara dricker vin eh, eller om du bara dricker sprit så är det ju två helt olika bakfyller. Alltså vinbakfyllan är ju mera huvudsmärta medan spritbakfyllan är ju mera helkroppslig. Jag för det hade det med det där att göra. Ah. Ja, jag läste den. Ja. Don't take it... Vad sa vad var, du, vad var du sa förut, Martin? citera mig inte på det. Don't take my word for it. Ah. Eller vadå? Ja, något sånt. Men det är alltså alkohol helt ja. tekniskt sett. Sånt coolt med. Men det ja, går ju ja. fortfarande att köpa. Jag vet att jag kan köpa det på Ica. Ja, det här var bara hittills Egefors, Karlskoga och Hellefors. Som... Halle <laughs> bara, nu jävlar ska det grångas. Yes. Men det är det men alltså. För i och med att jag var i Danmark över jul så vet du, ju, där var det så här. Oh, ja, gick förbi 7-11. De visade inte extra pris på två dime för 10 spänn utan där var det ett sexpack tuborg för 10 spänn. Ja. Och jag är så här... Tänk om vi helt plötsligt i Sverige börjar köpa handsprit istället för att vi tröttnar på att systemet inte är öppet och alla märker att fan, det här går ju inte nice. Det här kan vi ju dricka för att bli fulla. Kommer det vara en övergångsport till att vi istället får köpa sprit på typ Ica och liknande? Nej Nej, i så fall tror jag att det kommer bli mycket... Ja, om vi skulle bli så jävla trötta på systemet då tror jag att folk i stort sett skulle börja bränna hemma istället. Men det gör ju folk redan. Ja, men mer! Ja, de redan gör <laughs> oh yeah. Jag vet inte, vad heter det i andra delar av Sverige? Hur vanligt det är att man bränner hemma, men... Nej, inte jag heller. Jag har druckit hembränt en gång, men det var typ två groggar. Det var inte alls gott. Ja, det... ja. Plus att det Alltså, oftast är det så här... Bra hembränt är oftast dyrare. I och med att det är högre alkoholhalt. Eh, och sen så... Vad eh, var det? Men är det dyrare Någon. lite pris eller är det så här ja ah, men här ja, har du två ja, i stung alltså. för 200 spänn eller Ja jag tänkte säga ja, något nej, my alltså, experience Vi kanske inte ska prata för mycket om det här Nej nej det ja. Nästa nej. punkt <laughs> <laughs> press spelade av misstag upp på porrfilm på begravning är också min alltså är det alltså, bara ditt Victor ja, jag har en metronimhet på det här också uh. ja, Oj oj oj Eh uh, pressspelare då misstaget på porrfilm på begravning det här var i, någonstans i Storbritannien, om jag kommer ihåg rätt. Okej. Okay. Mm. Och så var det att han blev... På, han dog i en krock i en bil, med en bil. En annan bil. Okay. Ja. Han satt också i en bil då. Uh... Nej, han gick in i bilen. <laughs> alltså krockade, med. Nej, <laughs> ja. Hela hans familj, va? Hans vidare hustru och treåriga dotter satt också i bilen, men de klarade sig. Mm. Oh shit. Och sen när de var, var på begravningen var satt prästen då bredvid kistan eller vad de hade. Och så skulle de visa upp en så här, memorial vid, vid movie. Typ. Ja. Och då skulle det vara så, här, ja, men en bild på honom och det skulle vara fint så här, vad han har gjort i världen och sånt. Så det hade mm. en ny fin tv bakom kistan då som var kopplat till en dator någonstans i kyrkan. Jag tänkte säga Delay var någon slags Chromecast eller typ. Ja, antagligen något sånt eh, mm. Och så Skulle de bara, ja men så lite fint För att hedra på ett nytt, modernt sätt Typ ja. och, och på resten stod de med ryggen mot tvn Och kollade ut mot dem som var där Ja eh, Och så det, tänkte han, vad fan vad konstiga miner Alla har Och så smäckade han med men, de and, a, andra det som Det var jobbat. ingen ljud på alltså då Jag tror inte att det var det eh, Det hopp... nämns inte jag, jag antar att inte var det, annars skulle nog ha märkt det. Ja, skulle han skulle nog ha märkt det tidigare. Och sen så såg han att några personer började röra sig mot tvn. Och då vände han sig om. Och så sa han att det var hårdpornografisk film på Storbynskärmen. <laughs> men alltså, hur grovt var det då? Nej, hård pornografiskt. Jag antar att det någon som hade <laughs> råkat sätta på det på den. Ja, men istället alltså, det, det, ja, alltså, det var ju ingen softcore. Men mer så här, var det typ så här... Jag inte, ja, egentligen är irrelevant orelevant, men... Det, där har varit en som det var, in, det var ingen så här sjuka grejer i alla fall. Alltså nej, sjuka och sjuka. Nej, nej, man ska, man ska bli inte kingklima liksom. någon. Men... Alltså det var inte en fejk påve som knullade en år i röven. Ja ah, nej exakt. Det var förmodligen liksom ah, okay. en girls One cup eller något ah. så skulle jag nog sträcka mig till. Ah, så softcore, alltså. <laughs> det alltså. Det står jag såg ut över min församling istället för på skärmen. Men när jag hörde ljudet och församlingsmedlemmarna började röra sig mot skärmen. Så förstod jag att något var fel. Så det var alltså ljud. Och det var att andra började rösa bort. Så vi att han insåg att nej, det är inte rätt. De säger att det beror på ett elektroniskt fel. Och det kan det ju förvisso vara. Men faktum är att någonstans i kyrkan ska ja, ja. någon kolla på porr. Men det, alltså nej tyvärr det satt ju bara en smart unge i församlingen och kände att oh, shit here's my chance ser chrome symbolen och bara kastar bästa på han kan hitta snabbast som möjligt liksom. Eller så alltså först du som, som betala dyra pengar för den begränsning bara ja. Slänger upp lite på och så bara nej det här tänker jag fan inte betala för. Nej jag skulle fan inte göra. alltså eller i vad fan ska jag med? Ja, de typ akar okay, synd och sen typ dumpa om kistan på biltaket. Mm. Ja. ja, det känns som att det är lite så här... Men det lär ju vara någon som arbetar där antagligen då. För att det skulle ju vara som har liksom access till både det här och har varit där och tittat på det tidigare och sen har du liksom stått på. Ja. Jag tror, men... Ja, precis. Ja. Alltså, det lär man någon eller någonting. För, alltså, det var inte så... Se att de har en Chromecast. Ja. De kommer ju knappast stå på gästfunktionen på Chromecast, De kommer ju knappast ha ett öppet wifi i kyrkan. Alltså, ja. tänk nu, Victor, på att det här är... Alltså... Vita som även är kristna. <skratt> alltså... <laughs> alltså, Nej men ärligt Alltså om jag tänker mig Average man 50 bast. Min första när jag visar honom Chromecast Han fattar fortfarande inte vad gästfunktionen är Och han har inte slagit av den Vi har även ett okay. gäst wifi som är öppet Som dessutom kommer åt Chromecasten Och jag säger det, det är helt efterblivet Men han orkar inte bry sig Ja. Men det menar, i en kyrka Förmodligen gratis wifi, varför inte liksom Kanske inte på alla ställen, men på vissa Vem har gratis wifi i kyrkan? Ja, men varför inte? I, i våran församling, ja. eh, så vad heter det, ha, alla som är med i församlingen, vad heter det har lösnord och vad heter det, eh, e ja men lösnord till wifi. -et. Men ingen utanför församlingen, om det inte är någon Nej, berättare. men jag menar, han som kronkastade hade ju förmodligen, <här> vad heter det, tillgång till wifi. Ja ja alltså jag menar wifi-mässigt alltså allmänhet, alltså gratis wifi mm. för det jag menar orka. det känns inte som att personen som har anordnat att ha en Chromecast till exempel har orkat ta sig tid att ta bort gästfunktionen I guess men eh, jag antar att alltså, en kyrka borde ju bara ah, men kär, vi vill ha en tv och vi vill ha wifi i vår kyrka kan ni fixa det till något företag Ja. Ah. och så säger man vi, vi vill ha teckning i hela kyrkan och sen i församlingshuset, eller vad det heter. Och ja, så han. är det någon som får kirra det. Det satt man ja, på Toa och syndade och råkade trycka på Chromecast-knappen. Ja. Självbefläckelse. <laughs> <laughs> Krispiga kalsonger. Hur fan vad bra det där? <laughs> vad heter det? Det har jag aldrig riktigt heller förstått. Jag som har varit med i en församling. Alltså... Eh, att församlingar verkar vilja införskaffa såna här... Alltså quote on high-tech-prylar Om ni, ni förstår vad Ja För att liksom Men ja, nattinävelionen uh, existerar ju inte Kyrkan kan vara cool Liksom, liksom. Jag förstår det förstår ja, typ så här typ såhär Ungdomar, ni knäcker inte va det är Alltså, lite åt det hållet Alltså, att... jag vet precis För det är typ som fritidsgård där Som bara, ah, det är 2016 Ja, men vi köper inget ja. Xbox 360 Så att vi kan underhålla barnen Ja, men Ja, men jag bara, äh... Jag kan ju sitta hemma och spela på mitt Xbox One Ja, exakt. Jag kan spela på telefonen ungefär. Det, det här nytänkande. Så jag förstår precis vad du menar. Mm. Och, vi, vi hinner ja. inte så mycket mer än där. Nej. Avslutar med självbefläckelse. Det är väl ganska bra. Det är bra avsnittet för heta självbefläckelse. Ja. <laughs> eh, ni kan det, verkar, ja. Ah, mm, det brukar vara det vi pratar om oftast så. Det är väldigt mycket självbefläckelse. Om vi ska döpa om podden så kan vi döpa en till det. Självbefläckelsepodden? <laughs> De tre vännerna självbefläckelsen. <laughs> De tre vännerna som begår självbefläckelse. Fan, <laughs> <laughs> <laughs> ah, ah, vill ni inte ta upp på den här G4-länken? De är jättebra. Mm. Nä, vi får ta det till nästa avsnitt. Ah, för bra. Ja, snart. Ja. Ja, har du. Det blir ja, barn. Äh... Ni kan hitta oss på Facebook under de tre vännerna och Töjen och på Twitter 3 tre och Mig kan ni följa på Twitter, jag hittar att konstanter, samma sak på Instagram. Um, ja du, Viktor säger du först. <laughs> ja, inte har vi sådana några ordet på Twitter. Det är fortfarande fel. Ja. Men... Ät. ja. <laughs> jag räknade faktiskt på det här. Och, och, eh, jag räknar lite grovt då. Men jag har ju spelat 0,005. Eh, nej, 0,05 procent i, av mitt liv i Göteborg. That's doesn't matter, No. Nej, in. Det är ett tag kvar faktiskt, det är efter sommaren. Så det är... Jag kan inte kalla mig Göteborgare än. Jo. Nej, man måste ha... Jag skulle säga, ja men... När det blir uppåt, ja men minst ett år. Ja. De har ju bott där ett tal liksom, men minst ett år. Ja, men skitsamma. Eh, mig hittar ni på Twitter om ni vill följa mina sjuka personer på att Eriksson med K och två stycken S. 777. 777. 777. Eller oh, chadbase.org. <här> <år. här> Nej! <här> Nej! Ja, nej, vi får tacka för oss för denna gång, eh, mm. vi ska försöka spela in det en gång i veckan men vi får väl se hur gott vi håller där, vi lovade även efter nyhör ja. att vi skulle spela in massor. Men ja, det jag, jag tänkte säga dagen. det, nej men det är... saker händer, fan, livet händer grabbar, Åh, man kan ju just... inte planera för livet, djupa saker händer, kuken <laughs> vänder, det är bara man tar det som det kommer liksom. Typ så. Ja, hej hopp, och snabb. Hihi!